A mátéírása szerint való Szent Evangélium 25. fejezet. Akkor hasonlatos lesz a mennyeknek országa a ma tíz szűkhöz, akik elővevén az ő lámpásaikat kimenének a vőlegény elé. Öt pedig közülük eszes vala és öt bolond, akik bolondok valának, mikor lámpásaikat elővevék, nem vivének magukkal olajat.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 Az eszesek pedig felelének, mondván, ne talán nem lenne elegendő nékünk és néktek, menjetek ingább az árusokhoz, és vegyetek magatoknak. Mikor pedig venni járnak vala, megérkezik a vőlegény, és akik készen valának, bemenének ő vele a mennyegzőbe, és bezáraték az ajtó. Később pedig a többi szüzek is megjövének, mondván, uram, uram, nyisd meg mi nékünk. Ő pedig felelvén monda. Bizony mondom néktek, nem ismerlek titeket. Vigyázzatok azért, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok, amelyen az emberfia eljő. Mert éppen úgy van ez, mint az az ember, aki útra akarván kelni, elé hivatál az ő szolgáit, és amire volt, átadánékik. És ad az egyiknek öt talentomot, a másiknak kettőt, a harmadiknak pedig egyet, kinek-kinek az ő erejéhez képest, és azonnal útra kele. Elmenvén pedig, aki az öt tálentomot kapta vala, kereskedék azokkal, és szerze más öt talentomot. Azonképpen, aki a kettő vala, az is más kettőt nyere, aki pedig az egyet kapta vala, elmenvén elásáaszt a földbe, és elrejti az ő urának pénzét. Sok idő múlva pedig megjöve a szolgának ura, és számot vete velük. És előjövén, aki az öt tálentumot kapta vala, és hozamás más öt tálentumot, mondván. Uram, öt tálentumot adtál vala nékem, ímé más öt tálentumot nyertem azokkal. Az ő ura pedig mondanéki: jól vagyon, jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután, menj be a te uradnak örömébe. Előjövén pedig az is, aki a két tálentumot kapta vala, monda, uram,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 és adjátok annak, akinek tíz talentoma van. Mert mindenkinek, akinek van, adatik, és megszaporítatik. Akinek pedig nincsen, attól az is elvétetik, amilye van. És a haszontalan szolgát vessétek a külső sötétségre. Ott lézzen sírás és fogcsikorgatás. Mikor pedig eljöv az embernek fia az ő dicsőségében, és ő vele mind a szent angyalok, akkor beül majd az ő dicsőségének király székébe.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 Vagy mezítelen voltál, és felruháztunk volna? Mikor láttuk, hogy beteg vagy fogoly voltál, és hozzád mentünk volna? És felelvén a király azt mondja majd nékik. Bizony mondom néktek, amennyiben megcselekedtétek egyen az én legkisebb fiai közül, én velem cselekedtétek meg. Akkor szól majd az ő bal keze felől állókhoz is, távozzatok tőlem, ti átkozottak, az örök tűzre,